22. -es. Az árok végéhez éltek egy másik földút végéhez, kezdetéhez. Körös körül a nagy semmi. Se fény, se kutyaugatás, se autólámpák. Távolban tanyák árnyai. Feketén elterülő, hallgatott mező. Kihúzták a csomagtartóból a kék zsákot és a testét. A kegyetlen hord, ólomszürke, lilába hajló, kékpöttyös fény szólt rájuk. A kocsi ajtó kitárva, éjhamály, mesztelen holtest, amely most vékonyabbnak tűnt, mint amikor Kréta még benne volt. Tel is tele tusszat, megsötétedett sebbel. Martina arra gondolt, hogy nem maradt benne semmi életszerű, semmi, ami rá hasonlítana, semmi, amiből felismerhetnék Krétát, de szép volt. Szép volt ez a csöppet sem emberi testén mintha egy magányos és néma Földön kívül lényeset volna a pósígságra, aki zuhanás közben összekarmoltak a bolygók és a meteorok. Pontosan az árok végén ütöttek lukat a Földbe, ahol vízszintes a talaj. Ásztak egy költöt. Előbb a zsákot dobták be, jó a gyömszelve, majd krétált. Föltapadt nyílt sebeire. Kicsit már merebb volt, de együttes erővel addig tuszkolták karját lábát, míg nem magzati pózba gömbbe Igen, épp mint egy magzat. Visszatérőben volt Gréta a kezdetekhez, az élet előttihez. Martinának eszébe jutott a munkafizetben, a szaporodásról szóló résznél látott fénykép. Van benne egy kép az anya hasában, a magzatűzben fekvő magzatról. Annak is ilyen színe volt, átlátszó rózsaszín. S mintha a bőr alatti vénákat is lehetett volna látni, meg a vért és a formálódó szervek árnyékát. Ilyen néma és magányos Lebeg egy Lebegett csendes, meleg szukkan, távol minden zajtól, távol a fájdalomtól. Talán Géta is lebeg most valahol körülötte puha föld, bőrénk, személy száján, orrán. Lágy és friss föld, tücskök, kabócák, kukacok macorognak benne. Ezek a néma élőlények pusztát táplálékkal és járatokkában mesztják testét. Egy másfél liteles vízesövegből pár ittak, a kezüket is megmosták, és a maradékot Mirko a fejére locsolta. Martina mozdulatlanul ült az árok szélén, hernyú talpas pakancsal megbolygatott földbe bet. Végül szedett pár marényi füvet, meg szárazákat, betakarta vele a földet. Aztán csak állt. Szeme, mint egy nagy látószagű lencse, befogja a mezőt, a fekete-kék csöndet, de nem lel egyetlen Szent János pakarat sem. Mozdulatlan, csöndes óceán. Kivesztek belőle a halak, a hívogató hangok, az érintésre vágyó kezek is. Mateo játszani kezdett Martina kezével. Az árok partján a nedves hőben, lábuk a földbe süppedve. Körös körül szúnyogok és tücskök. Martina keze lágyan simolt az övébe. Van egy forradás a mutatóján, olyan, mint egy lefelé fartított Y. Mateo szorosra fogta a kezét, és megsimogatta a heget. Emlékszik, hogyan történt, és szereti újra és újra elmeséltetni az anyjával. Vonaton utaztak Martina, lehetett úgy három éves, és egy kis patyú beszolult a műbörrel bevont üléseket elválasztó karfa és a mama közé. Ő feszegetni a karfát, hogy felemelje, s amikor végre sikerült, a széltelem visszacsapódott, és egy kiálló fémdarab átfolt a jobb muntató ujját. A nagymama is ott volt. A két nő megrémülve a vértől előkerítette a vonat és megpróbálták rávonni, hogy állítsa meg a vonatot a holdnál is kihaltabb emíliai síkság kellős közepén. A következő állomáson aztán bevitték az első segére, és a vonat kiválta, amíg ellátják a sebesülését. Kitörölhetetlen emlék, ahogy a vasútállomás orvosa, az a pocafos, nagy ember a karjában tartja és egy pohár forró vízbe dugja sebesült ujját, mielőtt szoros kötést tekerne rá. Ilyesmire gondolt Martin abban a pillanatban is, sebbhelyekre, főleg arra az elsőre, és közben a távolba meredve halkan suttogva, hogy Mirko és Luká ne hallja. Mi lesz azoknak a sebeivel, akik meghalnak? Szerinted idővel behekednek? Hát, nem hiszem, talán csak egyre puhábbak lesznek és szétmálanak a többivel. Nem hiszem, hogy idővel behegednek. Ez borzasztóan nyomasztó. A sebhelyek rengeteg mindenről mesélnek, ráadásul nem direkt csináltatod őket, mint a tetoválást. A hegyek emlékek egy nyári napé, amikor alaposan összetölted magad egy kiálló kövön, egy másiké, amikor megcsósztál a sziklán. A sepphely az a vékony, de jól látható heg az erősebb és dühöttebb ellenfélel vívott utalma. A műtéti hegek is szépek. Martinának mindig is tetszett a mamahasán az a hosszú kapitányhoz hasonló sepphely, egy is sebészi beavatkozás emléke. De egy oszlótest nem mesél többé senkinek semmit, annak mire jobb a hegek. Akkor hát Krétának nem lesznek hegei. Nem tudom. Azt hiszem, nem. Mateo erősen szorította Martina ujját, végül a kislány elfordult, és hirtelen elrántotta a kezét. Ne, fáj! Bocs! Mateó arcán az orra mentén végig egy köncsepp. Aprócska és áttetsző, csiganyászerű nyomat szántott portól föltől arcán. Martina énekelni kezdett. Vékony hangja tisztán, biztosan szárnyalt. Ki tudja, miféle dal volt? Talán semmilyen. Lehetett éppenségkel egy eltorszított, más dallammal kevert rajzfilmsziknál. Pintaszonáltal dal volt, egy egyhangú dallam. Elnyugtató, benne a lehető legkevesebb fájdalom, mindenből a lehető legkevesebb zene. És kész. A többiek a földúton állva hallgatták, nem szóltak semmit még akkor sem, amikor a dal véget ért. Csak beszálltak a kocsiba, becsukták az ajtót és elindultak vissza Negyvennel 40 kikapcsolt rádióval. A mező kushat Szent János Bogár egy szál se. percig egyenesen a mezőn, aztán tovább egyenesen az árok mentén egészen végig, aztán be a sárba a csalán közé. Sárga virágok, lila virágok, békák és tücskök közé. Egyenesen, mindig egyenesen, jobbról a távoli tárvonalát követve, a mezőt kettészelő alacsony kerítést. Még tovább, egyenesen, egészen végig. Ha majd beáll a fagy, könnyen lehet az utolsó szakaszon. Amikor már nagyon hideg lesz, mondjuk november végén, nehezebb kijönni ide, főleg este. Nehezebb lesz bejárni ezt az utat a mezőn, Eke vált a barázdákon át, bakancsban törni a jeget, és eljönni az óceánhoz énekelni. Vége.